Rugăciunea 14 a 14-a, pentru alegerea căilor crucii, Aleluia, Slavă, Ție Tată Celesc. Te iubim și Te rugăm, dăruiește-ne să împlinim porunca Ta, să iubești pe Domnul Dumnezeu Tău din toată inima Ta, din tot sufletul Tău, fiindcă partea ce urcă spre cer a Sfintei Cruci, ca o scară în sufletul nostru am aflat, de aceea, lumina, iubirea, cunoștința, mila, curățenia, de desăvârșirea, purtând crucea rugăciunii în noi, le-ai așezat. Harul, ca o candelă nestinsă, în altarul inimii a stat. De aceea, Ortodox ne-ai păstrat. Aleluia lui vă ia, Tată, Celesc. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne! Să împlinim porunca să vă iubiți unii pe alții, ca să-i întoarcem pe cei ce de Fiul tău ce iubit sau au lepădat, când ca pe un om l-au comemorat, de aceea doar ca o amintire în slujbele lor l-au păstrat, iar ocrotirea sfintei născătoare de Dumnezeu le a lăsat și în latura a pus a crucii a stat. Aleluia, slavă ție, Tată celesc! Te iubim și te rugăm, dăruieșene, să iluminăm pe cei răzvrătiți care a doua lepădare au lucrat. Și ca să facem porunca să iubești pe aproapele tău, cu iertarea tărharului de pe cruce neîncredințat, Deși pe latura din stânga Sfintei Cruci ai așezat, dar porunca iubis pe dușmanii voștri, pentru cei ce a treia oară s-au repădat, ne-ai dat, Când, în iadul neputinților, sufletele lor și le-au legat, De aceea, pe latul ce duce în jos a sfintei cruci, ei calea și-au luat, Demonul trofiei i-a orbit, demonul acheliei sufletele le-au împetrit, Textele Sfintilor Scripturi le au înțeles greșit, de aceea s-au smintit și se întoarcă, n-au mai voit.